היפופוטאנט! שלום, ערב טוב לך אדוני. שלום, ערב טוב. ברוך הבא, שש, שב בבקשה. תודה, אפשר לקבל את ה... תפריט! מה, מה קרה? מה זה? ודאי, הנה, הנה התפריט אדוני. Mm. תזמין משהו אדוני? כן, בבקשה. ומה תזמין? האמת שאני לא כל כך יודע, אתה יודע מה? בוא, בוא נתחיל עם משהו קל. כן אדוני. תן לי בבקשה... סלאט! מה אתה עושה? מה... אדוני, את סליחה, אתה בסדר? אני בסדר גמור, משהו קרה? לא, אתה פשוט צעקת פה. לא, רק רציתי לשאול אם יש... סלאט! מה אתה צריך? מה זה? סלאט! מה אתה עושה? רציתי להזמין... סלאט! ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש יש לי את הבעיה הזאת עם ה... שמות זאת טראומה מילדות. אף פעם לא הייתי טוב בלשון. אני מבין, אדוני, אבל תבין, אתה לא יכול להתנהג ככה במסעדה. אני יודע. תמצא פתרון! סליחה, מצטער. בסדר, אדוני, תרגע, שב בשקט, תרגע. תחשוב על... פתרון! אני סובל. יש לי רעיון. אתה יכול לומר שמות מקום ושמות תואר? בטח. אז תבנה משפט שהאוכל מסתתר בו. למה אתה מתכוון? ברור! שקט! למשל, נגיד אתה רוצה לקנות מלח, כן? כן. אז אתה אומר שאתה רוצה לבקר בים המלח, ברור? כן, נחמה, כן. כן, אז, אז מה תזמין, אדוני? אני רוצה לבקר בים המלח. או, יפה, הבנתי. ועוד משהו, אדוני? אה, כן. דחוף לי בבקשה אצבע לקוסקוס. איך אתה מדבר? ותן לי בבקשה את כל הדברים שבמדף שם. את מה? את כל הדברים שבמדף שם. אה, הבנתי את כל... את כל... הבנתי, יפה, יפה, יפה. ומה עוד, אדוני? יש לי שאלה אליך. אתה יודע מהי הבירה של צרפת? מה הבירה של... אה, הבנתי, הבירה, הבירה, הבנתי, יפה מאוד, מה לקינוח, אדוני? הייתי רוצה את מגדל... פיצה. מגדל פיצה? אבל אין דבר כזה. אה, יפה, מגדל פיצה, הבנתי. יפה, רשמתי הכל. וזהו? השולחן שלכם כבד מאוד. אה, כבד מאוד, אדוני. יפה מאוד, אדוני. אני אגש את המטבח ומיד אביא לך הכל, בסדר? על ארונת טבח, מה העניינים? מה המצב שהם בפנים? קשה, קשה, ארונת טבח. יש פה איזה רשימה של איזה מטורף אחד שנמצא פה. חיים! טלפון! טוב, יש לי טלפון. קח את הרשימה, שמור עליה, בסדר שאף אחד לא ייגע. אין בעיה. פייר! מו! טפל בהזמנה של חיים בינתיים. בסדר! <חש> הנה לך, אדוני! <תודי. חש> איפה חיים? זה בסדר, אל תדאג. אני טיפלתי לך בהזמנה. הכל בסדר. כן? זה בסדר? <חש> אל תדאג! הנה כל הדברים שבמדף. הנה, בוא, תעזור לי פה רגע. אני מחליף לך גם את השולחן פה. וצוות הפועלים עכשיו עובד על פירוק של מגדל פיזה והבירה של צרפת זה פריז עכשיו איפה בדיוק לדחוף לך את האצבע? מה זה? סוטה! מטורף! מסתנה זאת? איזה המסתנה הזאת? איזה מין זה? אדוני, תירגע, מה קורה? אדוני! סך הכל ביקשתי! מלח אהה! מה קרה? נרפאתי! I'm cured! אני כבר לא אומר... שמות עצם. אהה! איזה חג גדול! השתייה. על חשבוני לכולם! בלי חשבון. בלי חשבון? כן! שלא נצטרך לשלם!